de Péter nekirugaszkodott, és kiugrott az ablakon. Csak úgy potyogtak a muskátlik. A kis ablakon át Gergely fi bácsi nem bírt utána menni, meg amúgy is kifulladt már a hajszától, úgyhogy inkább visszatért szépen a palántájhoz. Péter pedig leült, hogy pihenjen egy kicsit. Lihegett a kimerültségtől.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 Tevén bagoly, talált ki, szólj! Hitipiti falon belül, Hitipiti falon kívül, hozzá ne érj, hozzá ne nyúj, Hitipiti jól megszúr! Öreg bagoly riadt, és behurcolta a vakondot a házba. Becsapta az ajtót Bigmak orra előtt. Hamarosan keskeny kék füstcsik kígyózott ki a fatetején, égő füstje. Bigmak bekukucskált a kulcsjukon, és dúdolni kezdett ig a házad vele, se egy csuprot se tölthetsz tele. A mókuskák bejárták a szigetet, és teleszették a talisznyákat mogyoróval. Nem így bikmak. Ő ez alatt napsárgai és karlátpiros makkokkal golyózott egy bükfa tönkén, és öreg bagoly ajtaját figyelte. A harmadik napon a mókusok már vírradatkortalpon voltak, és kimentek a tóra horgászni. Hét kövér csellét fogtak, hogy elvigyék öreg bagolynak. Áteveztek a Bagoly szigetre, és partot is értek egy görbegesztenye fa alatt. Áfonya és a hat másik mókuska egy-egy kövér csellét szipelt, de de Bikmak a kis szemtelen üres kézzel jött. Ott szaladt a többiek előtt, és torka szakadtából énekelt. – Kérdi egy remete, mondd meg nekem, hány terem a tengereken?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 A bogarakat szépen becsomagolták egy-egy sóska levélbe, és a kisbatyuk tetejét fenyőtűkkel fogták össze. De Bikmak szörnyen pimasz volt, és megint énekelni kezdett. – Te mi bagoly, talált ki szólj, délszaki szőlő, északi liszt, amit a zápor egybe keleszt, bekötik szépen a tetejét, adok egy gyűrűt, csak mondd a nevét. – Jó vicc, Bikmaknak nem is volt gyűrűje, amit odaadhatott volna öreg bagolynak.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 De Bikmak csak pattogott és énekelt. Hümihüm, hüm hümihüm, zümzüm. Züm, züm. ahogy mentem tüskevárra, ráakadtam egy kondára. Sárga a sárga át szép konda még sosem tartott erdőn a tüskevárda. Öreg bagoly szeme megvillant erre a tiszteletlenségre, de a mézet mindegy cseppig megette. A mókuskák megint feltarisnyáltak mogyoróval,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 Tojás Tóbiás, meg se nyikkan, nyaka körül fehér paplan, jöhet negyven varázsbester mester, tojás Tóbiás, nem ébred fel. Öreg bagoly úgy látszik érdeklődés tanúsított a tojás iránt, az egyik szemét kinyitotta, aztán becsukta újra, de még mindig nem szólt egy szót sem. Bikmagnak még ez sem volt elég. Te bagoly fülej, ma jól, ányamánya, istránkpányva, áll a király ajtajába, jöhet ezer ló, katona, ányamányát, istránkpányvát, nem űzik el onnét soha. Bikmak olyan gyorsan táncolt, mint a napsugár, de öreg bagoj nem szólt semmit. És Bikmak megint rákezte. Hatalmas Henrik elszabadul, mezőket dúl és bömből vadul, jöhet a skót király, jöhet csereg, Henriket ő sem állítja meg. Bikmak zúrrogó hangot adott, mint a szélmész, nekifutott és ráugrott egyenesen öreg bagoly fejére. Szörnyű szánsuhogás, meg csörcsattogás hallatszott, és egy hangos, haragos bíjogás. A többi mókus egy szemvillanás alatt eltűnt a bokrok között.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 Kettét ölött. ő pedig lélekszakadva felrohant a lépcsőn, és kiszökkent a padlás ablakon. Ha pedig manapság meglátod Big egy fán, és felteszel neki egy találós kérdést, olyan dühös lesz, hogy ágakat hajig feléd, haragosan dobol a lábával, és hangos szidalmazásba kezd. A GLOSZTERI SZABÓ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 A szegény öreg szabóta hideglelte, lázasan hánykolódott a magas ágyban, és még álmában is mocsogott. Nincs cérnám, nincs cérnám. Míg másnap is beteg volt, és harmadnap, és negyed nap is. Hát mi lesz így azzal a szép megy színkabáttal?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 különösen nagy hidegben, amikor álmukban beszélnek, akárcsak a gloszteri szabó. Igazán titokzatos dalokat énekeltek, ilyes féléket. Züm szép még zúg, zúg, kék légy búg, zeng zsong hangjuk, mint még légy úgy. Ettől célke úgy elkezdte rázni a fejét, mintha egy méhecske szorult volna a sapkája alá. A szabó műhelyben fényderenget. És mikor cilke belesett az ablakon, azt látta, hogy a műhely tele van gyertyákkal. Sok olló csattogott, tűfonál villogott, a vékony egérhangocskák pedig vidáman énekeltek. 24 szabócska csigát kutatott, féltek a csigáktól, egyik sem fogott, felöklel a szarva, vad mit a bika, fussatok szabócskák, elkap a csiga.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 Hapszassa hopp-hopp, ogrik a nyúl, Bíborban jár a londoni úr, Sejem a gallér, bársony az új, Így masíroznak, huj, huj, huj. A győzőkkel verték a ritmust, De cilkének egyik dal se tetszett. Fújt, toporzékot úgy nyávogott a műhely előtt. Egyedem, egyedem, egy centem megvettem A szilkét, a fülkét, a bütykét, a pitykét, És ezt mind a tálalóra tetted.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 Nyuszi Benjamin kalandjai Szép napos délelőtt volt. Egy kis nyúl üldögélt az árok parton. A fülét hegyezte, mert egy póni haladt arra éppen. Trep trep trep, trep trep trep trep trep Két kerekű kocsi közeledett. Gergely fibácsi vezette, és mellette ott ült Gergely néni az ünnepi főkötőjében. Alig, hogy elhaladtak, Nyuszi Benjamin lecsusszant az útra, és hop-hop-hop, elindult a rokonaihoz, akik ott laktak az erdőben Gergely Fibácsi kerítésén túl. Az erdő telis, de teli volt nyúl üreggel. A legszebb és legtisztább lyukban Benyámin nagynénye és négy csemetéje lakott, Tapsi, Füles, Pamacs és Péter. Nyúlmama özvegy volt, és abból élt, hogy finom, puha gyapjuk és karmantyúkat kötött. Nemrég egy vásár alkalmával magam is vettem egy párat – Gyógynövényeket is árult, meg teát, és dohányt. Mi ezt Levendulának hívjuk. Nyuszi Benjamin nem igazán akarta nagynényével találkozni. Óvatosan körbejárta a fenyőfát, és kis híján keresztül bucskázott az unokatestvérén Péteren. Péter egymagában ücsörgött ott. Nagyon szomorúnak látszott. Nem volt rajta egy szárruha, sem csak egy nagy piros kendő. Péter! – Suttogta a kis mint meglepetten. – Hová lett a kabátod? – A madári esztőn van, – sóhajtotta Péter. Elmesélte, hogyan vesztette el a kabátját és a cipőjét, amikor Gergely Fibácsi körbe körbekergette őt a kertben. Nyuszi Benyámin letelepedett az unokatestvére mellé, és elújságolta, hogy Gergely Fibácsi kikocsikázott a feleségével.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 Ugribenyami napó pedig ügyesen rázárta a macskára az ajtót. Amikor visszajött, a fülénél fogva kihúzta a kosárából Nyuszi-benyát, mint és jól elfenekelte pálcával. Azután Péter következett. Végül felkapta a hagymás és a kisnyulakat terelgetve kimasírozott a kertből. Amikor úgy fél óra múlva megérkezett Gergely Fibácsi, csupa rejtéllyel találta magát szemben.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 és halkan elindult a viaszos vásznon a szenesláda mellett. A babaház ott állt a Kandalló másik oldalán. Hüvelyk Matyi és Sajti Pajti átosont a Kandalló előtti szőnyegen. Benyitottak a házba, és gyorsan becsusszantak. Hüvelyk Matyi és Sajti Pajti elindultak felfelé a lépcsőn. Amikor az emeletre értek és benéztek az ebédlőbe,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 és csak mosolygott. Egyikük sem szólt egy kokkot se. A kalitkát és a könyves kiszabadították a szenesláda mögül, de a bölcső és jücika ünneplő ruhája sajti pajtinál maradt. Az egérasszonyság szerzett pár praktikus főzőedényt is, a többi apróságról nem is beszélve. A kislány a babaház gazdája kifakadt. Vegyünk egy rendőrbabát!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 és hajnalonként, nagyon-nagyon korán, amikor még mindenki alszik, sajti pajti megjelenik a lapátjával, meg a seprűjével, és szépen kisöpri a baba házat. TÜSKÉS NÉNI kalandjai. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány. Lucának hívták. Egy tanyán lakott, amit városkának becéztek. Nagyon jó kislány volt, csak egy kicsit hanyag, mindig elvesztette a zsebkendőjét. Egy napon Luca zokogva szaladt be az udvarra, csak úgy potyogtak a könnyei. Ja, ja, elvesztettem a zsepimet, nem is egyet, hármat, és a köténkém is oda lett. Nem láttad őket valahol, pihe cica? A cica nem felelt, mert éppen a fehér lábacskáját nyalogatta. Luca ekkora kendermagos tyúkhoz fordult. – Tyúk anyós hára, nem találtál véletlenül három zsebkendőt? A tyúk sem felelt, csak beruhant a pajtába, és közben egyre kárált. – Csúp a lábam, csúp a lábam! Luca vörösbegyet is megkérdezte. Vörösbegy oldalra billentette a fejét, csak úgy ragyogott a fekete szeme. Aztán mégsem válaszolt. Erröbbent. Luca átmászott a kapun, és felnézett a városka fölötti dombra. Milyen magas volt, szinte az égig ért. Luca észrevett valami fehérséget a meredek lejtő fűvén. Felkapaszkodott a dombra olyan gyorsan, ahogy csak apró lábacskáitól kitelt, fútott futott felfelé a kaptatón, míg nem városka már alig látszott alatta. Ha akarná, most bedobhatna egy kavicsot a ház kéményén.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 Princesz a cukrot majszolva mászott ki az asztal alól, és felült a székre. Mindjárt felvágom neked a pitét, én maradok a vajas narancs lekváros maffin mondta Rebi. Tényleg csak Maffin teszel, Ó, óvatosan azzal a fényformával. Miről beszélsz? kérdezte Rebi, és tovább vágott. Parancsos egy kis lekvárt? mondta gyorsan Princesz.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 A nagy néném Justina, pöttyös néni nagymamája úgy halt meg, hogy a torkán a karácsonyi szilvapudinkba rejtett gyűszű, ezért aztán én soha nem teszek fémtárgyakat az ételbe, mondta Rebi. Princesz rémülten forgatta a pitéstálat. Ne izgúj, csak négy fémformán van, és azok mind ott vannak a szekrényben, nyugtatta Rebi. Princesz nyűszíteni kezdett.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 egy rózsaszín és fehér tál csepeit találta meg a kert közepén. A fémforma a kerti csap alatt volt, magassi doktor ugyanis előzékenyen helyezte. Rebbi döbbenten nézte: Hát, ilyet kilátott? Tényleg volt fémforma? De az enyémek mind ott vannak a szekrényben. Én ilyet még életemben. Ha legközelebb vendéget hívok. Akkor maradok inkább pöttyös néninél. Pecás Jeremiás kalandjai Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy béka. Bizonyos Pecás Jeremiás. Jeremiás úr egy vízmosta házikóban éldegélt a tóparton a boglárkák között. Víz tocsogott az előszobában és az kamrában is. Jeremiás úr azonban szeretett a vízben placsogni, és senki sem szitta meg érte. Még csak náthás sem lett soha. Egy napon kinézett a házából, és látta, hogy nagy cseppekben esik az eső, buborékokat vett tőle a tóvize. – Megyek gilisztázni, aztán fogok egy pár csellét vacsorára – mondta – ha ötnél többet fogok, meghívom Teknős Ptolemájos tanácsnok urat és Johann Wolfgang urat, a gőtét. Sajnos a tanácsnoknak a saláta a kedvence. Jeremiás úr esőkabátot öltött és kalucsnit húzott. Aztán vette a pecabotját meg a kosarát, és hatalmas ugrásokkal elindult megkeresni a csónakját. A csónak zöld volt és kerek, éppen olyan, mint a többi tavirózsa levél. Csak hogy ez egy vízinövényhez volt kikötve a tó közepén. Jeremiás úr fogott egy hosszú nátszálat. A nyílt vízre manőverezte vele a csónakot. – Tudok egy jó cselléző helyet – jelentette ki. Amikor megérkezett, leszúrta a botját az iszabba, és kikötötte hozzá a csónakot. Aztán törökülésben letelepedett, és előkészítette a horgász Először is elővette az iciri-piciri piros úszót. A botja szalmaszál volt, a zsinórja hosszú fehér lóször, a végére pedig kukacot kötött. Csorgott csordogált az eső Jeremiás úr hátán, ahogy az úszót bámulta. Kerek egy órán át. – Most aztán igazán megérdemlek egy kis harapnivalót? – mondta pecás Jeremiás. Visszalögdöste a csónakot a vízinövények közé, és elővette a kosárból az ebédjét. – Ezem egy finom lepkeszendvicset, és megvárom, amíg eláll a zápor – mondta Jeremiás úr. Egy óriás csíborúszott elő a tavirózsa levél alól, és belecsípett az egyik vízbelógó lógó kalucsniba. Jeremiás úr gyorsan maga alá kapta a lábát, aztán tovább majszolta a szendvicset. Egyszer-kétszer mozgást hallott a part felől – Megzörrent a sás, majd valami csobbant a vízben. Remélem, nem egy vízipatkány volt, rémült megpecás Jeremiás. Jobb lesz, ha odébb állok. Arrébb lökte a csónakot, aztán megint bedobta a csalit. Szinte rögtön kapása volt, az úszó hatalmasat rándult. Egy cselle, egy cselle, megvan, elkaptam, kiáltozott Jeremiás úr a botját rángatva. De micsoda csalódás? Finom kövér cselle helyett Jeremiás úr, Gírhes Janit a szúrós hátú tüskés pikót rántotta ki a vízből. A pikó ide-oda vergődött a csónakban, és vadul csapkodott a farkával, amíg bírt a szusszal. Aztán meg hopp, visszaugrott a vízbe. Ekkor a csónak körül kidugták a fejüket a halacskák, és hihi, -hi -hi -hi, majd megpukkadtak nevettükben. Jeremiás úr dühösen ücsörgött a csónak szélén, fájós ujjait szopogatta, és lógó orral bámult bele a vízbe. Ekkor azonban még ennél is sokkal rosszabb dolog történt. Iszonyú baj lehetett volna belőle, ha Jeremiás úr történetesen nem visel esőköpenyt. Búgy, egy rettentő nagy pisztráng ugrott ki a tóból. Csapott egyet a farkával, aztán ham, megkapta Jeremiás úrat. Rácsapta azt a hatalmas száját, és már vitte is lefelé a tó fenekére, hogy ott majd nyugodtan lenyelje. Igen ám, de nem számított az eső kabátra. Annyira utálta az ízét, hogy még le sem ért, már is kiköpte Jeremiás urat. A kalucsni viszont már lecsusszant a torkán. Jeremiás úr olyan sebesen emelkedett a víz felszínére, mint egy dugó vagy ásványvízben a buborék. In a szakadtából úszott kifelé. Gyorsan a partra evickélt, és hazaugrált, hogy csak úgy csattogott a hátán a szakadt esőkabátja. Még szerencse, hogy nem egy csuga támadott meg, Sóhajtotta a Jeremiás úr. Elveszett a kosaram meg a botom, de nem bánom. Úgy sem megyek só soha többé. Rakta az ujjára, és várta a barátjait. El is jöttek mind a ketten. Halat ugyan nem kaptak, de akadt más is Jeremias úr kamrájában. Wolfgang úr az aranyfekete foltos ünnepi mellényét viselte. Ptolemaios tanácsnok úr hozott egy egész cekker salátát. Ízletes sült hal egészen mást vacsoráztak. Pörkölt szöcskét katica bogár szósszal. A békák szerint nincs is ennél finomabb csemege. Szerintem viszont... Fúj! Undorító! Tomi Cica kalandjai Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer három kis cica. Úgy hívták őket, hogy Pici Mici, Tomi Cica és Kölyök.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 Miközben átcsörtetett a sűrű páfrányokon, jobbra-balra pattogtak a ruhájáról a gombok. Csabzottan és megviselten érsz el a fal tetejére. Mici és kölyök megpróbáltak kicsit rendbeszedni. A művelet közben Tomi kalapja is leesett, sőt, még a fennmaradt gombjai is leszakadtak. Amint így ügyködtek, egyszer csak hangokat hallottak Ticci, tocsic, ticci, -toc Három kacsa közeledett az úton. Szép sorjában haladtak kacsázójárással. járással. tocs tic-tocs, tic-tocs, tic -toc, tic, -toc, tic, -toc, tic, -toc, tic -toc. Megtorpantak, és pici sötét szemükkel jól megvámulták a cicákat. Aztán a két kacsa Jolán és a Rebeka csőrükkel felcsippentették a fejfedőket, és a fejükre vigyeztették. Kölyök akkorát nevetett, hogy legurult a fal tetejéről. Mici és Tomi utána másztak, és közben mindhármójukról teljesen lecsúszott a ruha. E, – Kedves kacsa János úr, kérem segítsen felöltöztetni Tomit, nem tudjuk begombolni az ingét, kérlelte Mici. A kacsabácsi bácsi és óvatosan felszedegette a szétszórodott ruhákat. De kilátott ilyet, Elkezdte őket magára húzni. Rá még kevésbé illett az ünneplő, mint Tomi cicára. Ragyogó napunk van, nem, de bár? kérdezte pont úgy, mint egy igazi úri ember. Aztán megfordult, és folytatta az útját, nyomában a forád billegető jólánnal és Rebekával. Tic-totj, tic-totj, tic tic Ekkor tűnt felpöttyös néni.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 Nehézkesen átrepült az erdő felett, és éppen a hosszú, bozontos farkú úrházával átellenben ért földet. A vörös házigazda most is egy farönkön ült, folyton a levegőbe szimatolt, és nyugtalan pillantásokat vetett az erdő felé. Nagyot ugrott ilyetében, amikor Jolán oda puffant mellé.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 Rebi néni jött át, élesztőt akart kölcsönkérni. Pöttyös néni rémes bernyogással rohant le a lépcsőn. – Kerülj be, néni, foglalj helyet, ülj le, nagy bajba kerültem, jaj, szegény fejemnek! Pöttyös néni ezt már sírva mondta. – Drága fiam, Tamás elveszett odaval, félek, patkánykézre került, szegény! És a kötényével törölgette a szemét.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 – fújt rebinéni harciasan. – Segítek megkeresni Tobit, és ha elkapjuk, lesz nem ulasz? – Te, mi ez a korom a kandalló rácson? Ki kell már hívni a kéményseprőt, nézd a végem van. Most már pici-pici és kölyök is eltűnt, kiszöknek az egrényből. Rebi néni és Pöttyös néni nekiláttak, hogy ismét alaposan átkutassák a házat.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 Rebi és Pöttyös néni szakadva voltak felfelé. Igen, a görgő morgó hang még mindig hallatszott a padláson a padlódeszkák halól. A helyzet súlyos néni, mondta Rebi, szólnunk kell azonnal János mesternek jöjjön és hozzon egy fűrészt. Most elmondom, mi történt Tomicával, és meglátjátok, mekkora meggondolatlanság felkapaszkodni egy öreg ház kéményébe, ahol könnyen eltévedhet az ember, és ahol hatalmas patkányok laknak. Tomicica utálta, ha bezárják, és amikor látta, hogy az anyja sütni készül, elhatározta, hogy elbújik. Egy védett zugot keresett magának, és ekkor eszébe jutott a kémény.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 Készíts nekem vacsorára ebből a cicából egy jó puha, finom hústekercset. Jó, de ahhoz el, egy kis vaj és egy csodrófa, mondta Anna-Mari, és félre billent fejjel mustrálta a zsákmányt. Asszony, mondta a vénsamú, mit képzelsz? Én morzsáson szeretem. De amikor nem kell hozzá morzsa, Anna-Mari.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 A pajta ajtajára szokták sorban felaggatni a patkányfarkakat, hogy eldicsekedjenek a fogással. Több tucat patkányfarog lógott mindig. Tomi cica viszont még mindig nagyon fél a patkányoktól. Soha nem merne elkapni semmit, ami nagyobb, mint egy egér. Tapsi Fülesék Kalandjai Köztudott, hogy a túlzott salátaevés aluszékonyságot okoz.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 Kék dongó legyek a kertfalak körül, és egy egérke szimatolta a lekváros bödönöket. A nevét is elárulhatom, úgy hívták, hogy Egérke asszony. Hosszú farkú erdei egér volt. Ahogy átfutott a papírzacskón, az a zacskó megzörrend, és és mint felriadt. Az egérke sűrű bocsánatkérések közepette, azt is megjegyezte, hogy ismeri Nyúl Pétert.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 Egyszer csak egy légy szállt az egyik hegyére, és a fülecske megmozdult. Gergely fi bácsi ekkor oda ment a szemétdombhoz. Egy, két, há, négy, öt, hat, pihe, puha, nyuszika! Rikkantott fel Gergely Fibácsi, és egyenként bedobálta őket a zsákba. A tapsi nyuszik azt álmodták közben, hogy a mamájuk megfordítja őket az ágyban. Egy kicsit mocorogtak álmukban,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 – Egy, két, há, négy, öt, hat, pihe, puha, nyuszika! – ezt mondta. – Micsoda? Már megint megrágtak valamit? – kérdezte Gergely Finéni. Egy, két, há, négy, öt, hat, pihe, puha, kövér, finom, nyuszika! – Gergely Gergelyfi bácsi, és az ujján számolta. – Egy, két, há! Ne bolondoz már! Mit beszélsz összevissza te dilinyós öreg? –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 Gyertyafénynél lettek záróra után. Aztán eljött január elseje, és pénzhíján Ubi képtelen volt kiváltani a kutya engedéit Fölöttép kellemetlen – szomorkodott Ubi. – Tartok a törvénytől. – A te hibád, hogy terjednek születtél, nekem például nem kell engedély, és Kep a pásztorkutya is megvan nélküle.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 – Hova lett például a vajas keks? Te magad etted meg! – emlékeztette Gyömbi. Gyömbi és Ubi visszavonultak a hátsó szobába. Elővették a számlakönyvet. Összeadtak és összeadtak, és megint összeadtak. a számlája már hosszabb, mint a farka, majdnem két font csújú tubákot vitt el már október óta – ehhez képest mi az a hétfont vaj, a rúd, a pecsétviesz és a négy gyufa? Ki kell küldeni mindenkinek a számláját, a legmélyebb tisztelettel? Közölte Gyömbi. Harap bele, Ubi, csívd meg! Biztatta Gyömbi egy cukros doboz mögül, hisz ez csak egy német baba. A rendőr tovább bírt a füzetébe.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 Hm, mész szagot érzek. Talán a kankalinak illata szűrődik be a sövény mellől? Hm, gyanús ez nekem. Koszos lábak nyomait látom. És ahogy befordult a sarkon, kis hián neki ment döngő dongónak. Bzzz, bzz, bzz, bzz, zümmögte a dongó. Egérke asszony összevonta a szemöldökét. Sajnálta már, hogy nem hozott seprűt. Jó napot kívánok döngő dongó Vásárolok majd még viaszt, ígérem. de mit keres itt lent nálam? Miért száll be mindig az ablakon az zümmögbe, hogy z-. Egérke asszony egyre idegesebb lett. z a dongó, és eloldalgott. A folyosó végén hopp eltűnt egy kamrában,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 Ám amikor belépett a nappaliba, valaki reketten köhentett egyet, és na hát, maga a terebélyes mocsáros úr üldögött egérke asszony aprócska hinta székében. Malmozott az ujjaival, és szélesen mosolygott. A lábát a kandalló rácsony nyugtatta. Mocsáros úr a sövény mögötti koszos, sáros árokban élt.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 Életemben nem láttam még ilyen koszt. Mésztócsák, moha, bogáncspiha és mennyi ragacsos lábnyom. Oda a szép, tiszta házam! Felszedegette a szétszórt mohát és a még viasz maradékát. Aztán kiment, és keresett pár gajat, hogy szűkítsen kicsit az ajtón. Na most már nem fog beférni ide többé, mocsáros úr!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 A béka persze megérezte az ételszagot, és hívatlanul is eljött, de nem tudott átnyomakodni az ajtón. Az egérkék az ablakon át nyújtották ki neki a maghé pohárkában a mézharmatot, és mocsáros úr ezzel is tökéletesen meg volt elégedve. Elüldögélt a napon, az italt szürcsölgette, és vígan vartyogott. Új, egészségére kedves egérke asszony tip-top tomi kalandjai volt egyszer hol nem volt volt egyszer egy kis derék kövér szürke mókus tip -top hívták levelekkel fedett fészekben lakott egy magas patetején és volt felesége is egy Gizi nevű mókuska egy szép napon Top-Tomia háza előtt üldögélt és legyezgette magát a farkával. Egyszer csak azt mondta: Gizi, édes asszonykám megérett a mogyoró és a dió. Ideje, hogy elraktározzuk a télire valót. tip top gizi épp azon munkálkodott, hogy betömje a tetőréseit mohával.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 Hallatszotta, hogy csörögve-zörögve egyre lejjebb. – Jó, de hogy fogjuk a sok diót kiszedni, hiszen ez az rodú olyan, mint egy pershely, hely? – sopánkodott Gizi. – Tavaszra majd jól lefogyunk, édesem! – mondta Tomi, és bekukucskált a lyukba. Éppen ekkor röppent oda egy csapatmadárka. Pókokat és zöld hernyókat keresgéltek a bokrokon. Ahányféle madár… Annyi féle dallamot énekelt. Az első az dalolta. – -e fiú? Kiásta ki a dióm? Ki el a dióm? A másik megeszt. – Pici csücsök, de nincs más. Pici csücsök, de nincs más. A mókosok megálltak és hegyezték a fülüket.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 Enni sem tudottan áthától. Tiptop Tomi és Tiptop Gizi azóta lakat alatt őrzi az elemóziát. A kis madár pedig, ha csíkos mókust lát, énekelni kezd. Kell jó fiú, kiropta el a dióm! Feleletet persze sosem kap. Róka úr kalandjai. Sok könyvet írtam kedves szereplőkről.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 Az egyik nap a reketyésben lakott egy rőzseházban, halára rémisztve szegény ugri benyami napót és családját. Másnap egy fűzfa költözött át a tópartjára. ilyenkor a kacsák és a vízipatkányok közt volt nagy az ijedelem. Télen és tavasszal a bikahalom oldalába vájt rókajukban szokott tartózkodni, Az apkás a hasadék szomszédságában.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 Felfalt ő mindent, a darásfészkeket, a békákat, a kukacokat, éjjelente a fényben császkált, és folyvást a földet túrta. Büdös és mocskos ruhában járt, és mivel nappal aludt, reggelenként csizmástól dőlt az ágyba, és ez az ágy, mondanom sem kell, általában rókaúré volt. Nos...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 A káposzta füst végül olyan sűrű lett, hogy Ugriapó köhögés közben lehúnyta a szemét, és csak akkor ébredt fel, amikor Tapsi és Benyamin hazatért. És jaj! Nem csak borz Béla tűnt el, de az összes kisnyúl is. Ugriapó nem merte bevallani, hogy beengedett valakit a házba. A borz szagot viszont lehetetlen volt letagadni, ráadásul a nagy kerek lábnyomok is látszottak a homokban.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 Róka úr kidölt bedől viskója állt előtte, és most kivételesen a házura is otthon volt. Nem csak a rókaszak tanúsította ezt, hanem egy vékony füstsík is, ami a kémény helyet használt Lukas bödőr alól kanyargott elő. Benjamin leült és gondolkozott. Remegett a bajsza izgalmában. A házban valaki lejtett egy tányért és káromkodott. Benjamin hanyad homlok menekült.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 Lassan estébe fordult a délután. A nyulak mindenhonnan előjöttek friss levegőt szívni. Benyámin meglátott egy kék kabátos nyulat, aki pittypangot szedett. – Nyúl Péter, de jó, hogy látlak! – kiáltott oda neki. A kék kabátos nyul felágaskodott, és a fülét hegyezte. – Mi a baj, drágarokon? – ismerte fel az unoka öccsét. – Macska elől menekülsz? Vagy hugót láttad? – Nem, nem, nem!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 olyan előkészületeket látott, amelyektől kilelte a hideg. Egy hatalmas, kék mintás pite forma áltott. egy nagy tálaló villa, és kés meg egy hús Az asztal másik vége meg volt terítve egy kettéhajtott terítővel, azon tányér, pohár, kés, Villa, Só, mustár, és a szék is ott volt.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 forró vizes palackot bele, hogy megszáradjon. Veszek puha szappant, és majonfejes mosószappant, és mindenféle szappant, és mosószódát, és kefét és rovarírtót, és karbolt is a szag ellen. A nyomát is ki kell füstölni kéne. A konyhába sietett, hogy kihozza az ásót. Először a gödröt engedem el, aztán kirángatom azt a perszónát a takaró segítségével. Kinyitotta az ajtót. Borzbéla Béla, ott ült Róka úr konyha és Róka úr teás teát öntött Róka úr teás cészéjébe. Teljesen száraz volt, és roppant jókedvű. Elvigyorodott és a tűzforró teával teli csészét hozzávágta Róka úrhoz.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 a, rókát, akár egy farönköt. a vicsorgás és morgás odakűn folytatódott, harapva és kapfogva gurultak a ládom oldalon, a szúró sziklák között. Az már biztos, hogy ezentúl még jobban utálják majd egymást. Ahogy távolodott a veszedelem, Nyúl Péter és Bennyamin előlopózott a bozótból. Rajta, rohanj be, benyamin. Szaladj és hozd ki őket, én majd az ajtónál örködöm! min még mindig rémült volt. Jaj, de mi lesz, ha visszajönnek? Nem jönnek vissza, de visszajönnek! Hú, milyen rémesen káromkodnak! Biztos lezuhantak a kőfalról. min még mindig tétovázott, de Péter bíztatta. Sies, nem lesz semmi baj, csukd be a kályhajtaját, és akkor észre se veszi, hogy nincsenek ott! csoda izgalmak zajlottak Maróka úr konyhájában.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 Róka úr konyhájában a romok között Benyámin óvatosan lépkedett a tűzhely felé, körülötte kavargott a por. Kinyitotta az ajtót, tapogatott és valami meleg mozorgást talált. Óvatosan kiemelte a zsákot, és kirohant nyúl Péterhez. – Megvannak, mehetünk már, vagy bújjunk el inkább? – Péter hegyezte a fülét.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 Nyolc gyereke volt, ebből négy lánymalac, foltos, röfröf, túrtúr és pötty, és négy fiúmalac, sanyika, malac, tokás és csonka. Csonka farkincáját sajnos baleset érte. Mind a nyolc kismalacnak roppant jó étvágya volt. Töf, töf, töv, öröm nézni, ahogy falnak, mondta büszkén kucunéni.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 Ez elment a vásárba, ez otthon várt, egy malac megebet, két lek várt. Lássuk csak, röffencs mit pakoltak nekünk vacsorára. Leültek és kibontották a batyúikat. Sanyika egy pillanat alatt felfalta a vacsoráját, a cukorkáit is mind megette. Röffents, adj már egyet a tiédből? De hát ezeket vészhelyzetre tartogatom, mondta aggodalmasan röffencs.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 Röffenc átnyújtotta az engedélyét, Sanyika pedig sokáig kotorázott a zsebében, aztán odaadott egy összegyűrt fecnét. Hm, kétszer nyolc darab mentolos cukorka, ára összesen három krajcár, olvasta a rendőr. Hát ez meg mi? Ez nem egy engedély? Na hát, Sanyika elvesztette a papírjait. Lógó orral mondta a rendőrnek,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 Sok-sok szekér és hintó odakin. Kutyák ugattak, utcakölykök fütyörésztek. A szakácsnő harsogva nevetett, a szobalány dobogva futkosott les fel a lépcsőn. Ráadásul még egy kanári is énekelni kezdett, füttyögött, mint a főző. Egérgergő halára rémült, még soha nem hallott ekkora hangzavart. Hirtelen fényvágott a szemébe. A szakácsnő elkezdte kipakolni az öltséget.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 és kukoricát fosztok, meg magokat pucolok tél ide. Kikukkantok az ajtón, figyelem az énekes rigókat, a fekete rigókat és vörös begypajtást. Látnod kellene a kertet, amikor előbújik a nap. Azok a csodálatos tarka barka virágok, és az a csend, csak a madarak éneke hallatszik, a méhek zümmögése, meg a bárányok bégetése a mezőn.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 Kurta, a testes, tiszteletet parancsoló jó magaviseletük kutya, barna szőre volt és rövid farka. Bobbal, a retrieverrel és palival a macskával élt, na meg rózsikisasszonynal ő vezette a házat.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 Szólított a szalonna néni. Hallom, a tyúkok pektojtak, caladj, hozd a tojást, de vigyázz, el ne törjön. új, új! Uj, ujjj, uj, uj, uj. Sivította lovagiasan Robinson. Tudni illik, az új igen jelent franciául. Robinson, Robinson, lejtettem egy rólcsipaszt, kérlek vett fel és add ide! Hívta a szabadban teregető tarja néni, aki olyan kövér volt, hogy alig bírt már lehajolni. Ujjjj, ujjj, felelte rögtön a kismalac. Mindkét nénik éjjel roppant kövér volt, az átjárók azonban olszájban nagyon keskenyek.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 Vajon te át tudnál lemenni, rajta, ha én nem lennék veled? – Nem tudnék – válaszolta tarja néni. – Egész biztos, hogy nem. Két éve próbálom, micsoda szemtelenség, hogy pont a vásár előtt tört el a tengelye. Pont amikor megdrágult a tojás. Szerinted milyen messze van a város, ha valaki nem rövidít a mezőkön át, hanem elindul az úton? –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 Jó utat! Vigyázz magadra a drága unokaöcsém! Óvakodj a puskaportól, a hajószakácsoktól, a bútorszállítókocsiktól, a bírslitől, a cipőktől, a hajóktól és a béviastól. Ne feledd a kékszacrot, a szappant és a stoppoló fonalat. Ja, és mit is még? Töprenget szalonna néni! A fonalat, a szappant, a kékszacrot, az élesztőt, és mit is még? Neccecceccecceccec! mondta Robinson. A kékszagyrót, a szappant, az élesztőt, a fondalat, a káposztamaggot, ez öt és hatnak kellene lennie. Kettővel több volt, mint négy, hiszen Robinson sebkedőjének minden sarkára kötöttünk egy emlékeztetőbogot, de két dolog kivaradt. Hatot kell venni, úgy, mint megvan! kiáltotta Szalonna néni. A a... Így van sorban, a... kék szatyúr fonál élesztő kápoztamag! A legtöbbet megveheted motyi úrboltjában. Mondd el neki, Robinzon, hogy mi történt a kordéval, és mondd el, hogy a jövő héten hozzuk majd a mosotruhát és a frizzöltséget! Mondta Robinson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 Jöjjön csak ide Kovácsné egy percre! Nézd ezt a kis malacot, milyen ügyesen árul egyedül! Hűha! kiáltotta Kovácsné, hogy két kislányjal a sarkában áttört a tömegen. Még ilyet! És biztosan frissek, fiacskám! Nem fognak szétbukkanni és összekoszolni a legszebb ruhámat? kis kisasszonnyal jártam így, azokkal a tojásokkal, amik első díjat nyertek a virákiállításon, de aztán szaraszét szétrobbantak és összebaszatolták a zsűri elnöknő fekete sejem ruháját. Ezek ugye nem kávéval színezett kacsa tojások, az ilyen versenyeken ezzel szoktak trükközni. Biztos, hogy frissek? Azt mondott csak az egyik repet? Na, ezt nevezem én őszinteségnek. Rántottálak a repet is jó. Megveszem a 12 tojást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 Némi nevetgélés és sutyorgás után a két kislány visszatért és megvette a virágokat is. Adtak neki egy mentoros cukrot és egy penit, amit Robinson el is fogadott, bár szórakozott, nem törődődésgel tette. Ekkor jött csak rá, hogy a csokorral együtt a gyapjú fonalat is odaadta, amit szalonna től kapott mintának. Vissza akarta kérni, de ekkorra már a néni, a lánya és a kis barátnő is eltűnt.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 Vegyesboltjában csak nem mindent lehetett kapni, de sonkát nem, és ezt Szalonna néni igen nagyra értékelte. Ószályban ez volt az egyetlen bolt, ahol a pulton nem állt egy nagyedény, tele sápadt, vékony, guztustalan, főtlen virslivel, és itt a mennyezetről sem lógtak oldalszalonnák. Fellem foghatom, sóhajtott a Szalonna néni.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 A kismalac vett magának a pénzén hat rúd, nyálcsorgatóan ragacsos malát a cukrot, és figyelmesen meghallgatta, mit üzen a boltos szalonnanéninek néninek és Tarja néninek, Hogy küldjenek jövő héten, ha már megjavították a kordét, pár fej káposztát és hogy a teáskanna még nem készült el, és hogy Tarja néni nézze majd meg, milyen különleges új vasalót árul. Röp, röp, röp, röp.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 Stoppolófonnal kellene gyapjas néni, finom, puha és pont olyan színű, mint amit Samu zokniához vettem. Te jó ég, nem kötőtűt kértem, gyapjú fonálat! Be, be, fehéret mondott az asszonyom.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 Kossimon, póni fogata még mindig itt vár az istállónkban. Ha visszaérsz, mielőtt elindul, biztos elvisz, mert felétek megy éppen. Minden esetre hagyunk helyet a kosaradnak az ülés alatt. Most futás? helyeselt Robinson. Mit is képzeltek, hogy egyedül elengedték? Sötétedés előtt biztos nem ér haza, méltatlankodott az idősebb csicsörke. Klára, repülj az istállóba, mondd meg a póninak, nehogy elinduljon a kosár nélkül. A fiatalabbik csicsörke kisasszony már is átröppent az udvaron.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 Köszönöm, nem, ember úr! És ment volna egyenesen a dolgára, csak megállt, ide-oda csosogott, a félszemét lehúnyta, a fejét oldalra billentette, és tanácstalanul röfögött. A matróz elővette egy marha szarvból faragott tubákos szelencét, és egy csipetnyit oda kínált a malackának, aki udvariasan átvette, majd papírba csomagolta, hogy majd otthon odaadja szalonna néninek.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 A látó szemével most feszülten figyelte a agyapjút, és a rovásokat számlálta a botján. Még egy bál, még egy bál, még egy rovás, még egy bál, újabb rovás. Harmincöt, harminc hat, harminc hét. Remélte, hogy a végére pont annyi lesz, amennyi kell.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 a visítás lassanként csillapult, és átcsapott éneklésbe. Ez dalolta, hüppögve. <gül> Szegény is, Robinson Crusoe, ez ortha jó malacot zúzó. Elkapták, megfogták, elvitték, ellopták, jaj, éneked, Robinson Crusoe. A matrózok meghallották, és úgy nevettek, hogy a könnyük is kicsordult.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 Csak az volt a rossz ezekben a gombcsalikban, hogy rengeteg hal visszaesett, miközben kifele húzták. Hentes kapitány így megengedte a matrózoknak, hogy leengedjék a mentőcsónakot, amit valami csónakdarunak hívott vaszerkezettel bocsátottak a simára ragyogó vízre. Öt tengerész ült a csónakba, és a macska is beleugrott. Órákig horgáztak, szellő se mozdult.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 Tűgyétek fel a macskát! – vetette oda a kapitány. – A macska halászik! – Akkor hívjátok vissza! – morogta türelmét vesztve Hentes herik. Két hete nem pucolta ki a csizmámat! Megint aláereszkedett, vagyis a létralépcsőn visszament a kajütjébe, ahol újra újrakezdte a hosszúsági és szélességi fokok számítgatását. – Kereste a szigeteket!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 horgászfelszerelést, szalmakalapot, fűrészt, légypapírt, krumplifőzőhedényt, messzelátót, teafőzőt, iránytűt, kalapácsot, egy hordó lisztet, egy hordó kukoricalisztet, egy kishordó ivóvizet, egy gyűszűt, egy csészétszegeket, vödröt csavarhúzót. El ne felejtsem! kapott a fejéhez a macska, és egy kézi fúróval a csónakokhoz rohant és lyukakat fúrt, mindhárom fedélzeten maradt mentőcsónakba.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 Ez a hangfelvétel 2021. márciusában készült, a Pentaton stúdiójában, a Manó könyvek megbízásából. Bátrix Potter, Nyúl Péter és barátai című mesekönyve, Szabó T. Anna és Dragomán György fordításában, Ónodi Eszter és Káli Dardó felolvasásában hangzott el. A rendező Seres Tomás, a hangmérnök Liszkay Attila volt.